بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگا د جہالت بر روی یعنی ده مجھول راوی بحث دا منگا ویلی نو پدی کې منگا تری اقسام مختصراً دا ذکر کردیو ابتدا کی چیو ده پدی کې مبهم او دو دی پدی که مجھول العین او مجهول الحال مبهم آگا دی چداغه د سره ذات نه دي معلومه د سره ذات نه دي معلوم نومینه نه دي معلومه مجهول العين هغه ده چداغه معن یعنی ذات نه دي معلوم او داغه نه روایت کون کې دایو شاگردوي داغه نه روایت کون کې اغه یو شاگردوي مجهول الحال اغ اغوی چدا غنه روایت کون کی دو شاگردان وی او دوانا عادلان وی بی بیاپدی کی اختلاف ده چې آیا د دوا عادلان شاگردان یا دوا سقه شاگردان چدا ده یو رانه چې دغه تووسق یا دغ تجریح ح ده کړی شوي نو آیا دې دوو کسانو د سقا غوی نه روایت کول دا دغه د تووسق دپاره آیا په دې سره ده توق ثابتېږي او کنا نو بعضې او لماوي یا ثابتتیږي او بعضې وشي نه ثابت تېږي خو خ خبره دا که په مجهول العين کې هم یو داسي راوی چې هغه امام د جرح او د تعدیل نو هغه یو کس هم روایت کړي د یو مجهول راوی نه دا هم داغه د توسيخ لپاره کافی ده چې کله یو دواسې کر راویان وي یو عادل راویان وي نو که یو د یو مجهول راوی نه چې دغه توسقغه نه دی کړی شوي یعنی ده دا, دا جہالت حالت مجهول حال کې دغه حالت د صرف پس اعتبار, دے صرف دا دا اعتبار دے دے دے دا دی صرف دغه د حال په اعتبار باندې دی یع ذاتی معلوم دی ذاتی معلوم دی دې ووج نه دوه کسان روایت کوي او دغ حال نه معلوم معلومه سقا او د جرح په اعتبار باندې د جرح او د تعدیل په اعتبار باندې داغه حال نه معلوم نه داغه عدالت نه معلوم عدالت مجهول ده فمجهول العين کی داغه عين داغزات هم مجهول ده مجزات مجهول ده نو عدالت یعنی حال هغه په طریقه اولا سره مجهول ده مجهول الحال کی عین معلوم دی ذات معلوم دی لیکن دا حال یعنی دا عدالت هغه نه معلوم دی دیوانه من بحث کړي وو مجهول الحال د ابن حجر په نسباني دی ته مستور هم ویلې کیږي په دې بحث کې منګه مبهم دا منګه پرخه او بل دا مبهم او دا محمل ترمنځ منګه فرقوم ذکر کړي وو چې مبم اغه دی چې دغ د نوم تصیح دا نووي شوي حد د سنی رجلون شخن په الفاازو محمل دغ وي چې نومي ذکر وي لیکن په تعین کې دغ الارتبا شووي مثلا سافان دی سافان کمی یو دی بد الله دی نو بدالله کمی یو دی مس محمد او محمد کمی دی دښو دا ټول پدی اعتبار سره مبهم دا دریم قسم دی ويمکن ان عدل مبهم من انواع المجهول او دام ممکنه دا چې منګه مبهم دا, دا مجهول د انواعنا دا شمار کو څنګه چې د دوی شمار کړه د باقاعده او ان کان علماء الحديث قد اطلقوا عليه اسما خاصا وقار خدا و دا د مجهول قسم و چې د کی څنګه مجهول الحال یا مجهول العين چې دارنګ دي کوم د جهالت یو یو استاصطلای د دی دپاره مقره وی به دللی مجهول یو بل نوې لیکن دیلی به خاص نوم علماء حدیث حديث محدسي نووي خ دی لیکن دا ده چې د موبم حقیقت هم لكن نه حقیقت د لیکن د موبهم حقیقتم هم د مجهول د حقیقت سره مشابه دیسمګ چې په مجهول ک د راوی په باره کې احوال نی معلوم و ذات نی معلوم نمو بہم کی خوف ہم دا غصیز دے تاریف دا دیسے دے لم یسرح بسمی ہی فی الحدیث مو بہم آگا دے چید آگا پا حدیث کی نومی صراحتن آگا نبی راغلی رجل شیخن اکشو پدی الفاظو باندی دا مو بہم دا روایت حکم سے متہ مثلا په یو روایت کې مبهمر وی اگر अशी عدم القبول د ذری روایت دا نہ قبلي کی حتا یصرح الراوی عنه باسمه تردی چې داغه تردی چې راوی یعنی داغه شاگرد داغه د دا نوم تصریح وکي څوک چې داغه نه روایت کوي تر سو پورې چې داغه دا دا دا تصریح وکي یو طریقه خدادا چې دا هغه شاګرد بقيده دا وایي چې لګتا څو به وګورئ اکثر دا محدثین دا ګیلکم امام ترمذی کله چې هغه په ترمذی کې یو سند ذکر کی او بیا متن ذکر کی نو اوس پر سنت کې چې کم راوی په اړه کې ادا شي یو امکاني چیرې دا راوی دا بسوکوي امام ترمذی یا نور محدثین داږي طریقه داې چې هغه باقاعده توربانېغه دا ووي چې په دې سند کې دا کوم پلان کې دي نو دا فلان ابن فلان دي به چرایي په خپل داغي تسریو کې یا او يعرف اسمه یا دا غنوم هغه معلوم شي به ورودی من طریق آخر په بل سند کې په دې سند کې نوم نه دي ذکر بل صت کې باخ دا تصری راله د واجه نه تخرریج بهکې تخرریج دا دی چې ته ټول سردونونه برټولو کتابونو کېغ وګورې نو که کتاب کې یو محدث دی په مواوم سره ذکر کرکی دی نو م می نه دی کارکی کې دی شي په بل صنت کې د ځ نوم راغلی وي دې واجه نهمونږ چې په صندت کې د مبهم نه علاوه کوم مثلا موږ د محمل کروی حالات معلومه او د محمل کروی د معلومه ول طریقم دادا مثلا یو راوي یو وي یا یو محدث یا بسند کی غراشی حدثنا سفیان یا حدثنا عبد الله اوس عبد الله اوس پای کی یاره دا کوم بد الله دی په عبدالله الله نمبانې خو بله ګن راویان دي په د هغې د معلومهو مختلفې طرریخې دي یو طریقه دا دا چېطب به د دغه حدیث تخریجو کی تخریجو کی یعنی مطلب دا دا حیث به وګورې چې دا په نوررو کوم و کتابونو کې راغلی دی په نن وخت کې تخرریج الحمد دا په دی سان دی چې داسې لیبریری زراغلی دی د مكتبه شاملہ په شکل کې او یا دارنګ دی 100 مكتبات په شکل کې آن لائن بلا سيزونه موجود دی جامع الکتب التسعه اپلیکیشن موجود دی دپای کی تخریج آپشن دی باخیله توربانی دا چې ان شاء الله منکلا د احادیثو بدیوانه پریکټیس کو چیرې یو حدیث دا غی سند به منگ سنگ گورو، یوراوی دا یوراوی تعین به منگ څنګه کو چه دا عبدالله نموراد کم عبدالله ده. یا دا د ابو بکر نموراد کم ابو بکر ده. یا دا مثلا عثمان نموراد کم عثمان یو صاحب دی یو خو صحابه دی صحابو نلانده بے پراویانو که گن خلق اغا به محمد کو نمبانیو، ا را به شي د پلارو د ننیکنون بیا نزی که بلکې بعضې ب دااس شي د پلارو دنیکنونوم به هم د رایانو یو شانوي دی نو اوس کم یو مرات دی نو دد تعین به ته څنګه کې نو نن س الحمد الله په دی دغه باې ممکن ده په دی مکتبات او په دی لابرمانې ممکن ده او پهې صرف ځان په یوول غواړي دکه د بیا خپله طرریخ ده بنیادي شی خو انسان پا عربی بانی پویگی دا ضروری خبر ادا نو تبا داغی تخریجو که پا ای که بیاده تخریج باقیده خپلا اپشن وی آغا چه تاو که نو آغا تا تا باقیده تربان دی آغا راشی چیر دا حدیث کم کم کتاب کی موجود دی نو آغا سندو نو گورا نو پا آغا سند کی اکثر داسی وی د راوی په یو سند کې محمل ذکر دي صرف عبد الله ذکر دي چې ببل کې تو ګور نه ګل کې بلې حد حدثني يا حدثنا عبد الله ابن المبارك ابن المبارك ولي کلی يا ببل سند کې ولي کلی حدثنا ابن المبارك د پای کې به عبد الله ني ذکر نو ز ابن المبارك پتا ته پته ولګي یو طریقه غدا دوهمه طریقه غدا دا مثلا اس امام ترمیزیغ وئ چې حد د سه محمودټیک اوس به محمود امام ترمیزی استاد اس محمود پا گن دی اوس د محمود په نومبانې ګنډ راان دي نره د دی نه کمم محمود مراد دی نظرې طرریخ یاد ده چې تبا لاړ شي د عمام ترمیزی اوس د عمام ترمیزی خو مشهور نوم دی دا احوال مشهور دي نو مثلا لاړ بشي محمد ابن عيسى محمد ابن عيسى ته او د پدي لایبرری نو کې او پدي مكتباتو کې د جکم سافټویرز دی نو پدي کې معلومی بریګه مه ان شاء الله زتا ستبي پریکټیس وکم چې د اوسنند باره کې تفتیش وسنګ کې دی اورایي مبارک به حالات څنګه معلومه نو اوس محمود ته معلومه او اول بلارشه د محمد ابن عيسى اغه حالات د بلادشي نو بدی کې چې موږ د ټولو نه بنیا دي تم کتاب غو موږ ګورو نو بدی کې خ کتاب اغه د داب حجاج بن زيد تهذیب الکمال فی اسماء الرجال تهذیب الکمال فی اسماء الرجال الف بای ترتیب سره دی پای کې میم طلرشا نو محمد ابن عیسی الترمذی اغه راوړوه نو محمد ابن عیسی الترمذی داغه پورنوم به ذکر کړکړی صاحب السنن د سنن صاحب دی نو هغه چې ذکر کی نه داغه نه بعد به ذکر کی رواعا رواعا یعنی امام ترمذی دا چانه روایت کوي رواعا د دې نه مراد استادان دي روایت کوي عن چانه نو رواعا مثلا محمد رواعا محمود رواعنا ابي بکر رواعنا عثمان دا ټول استادان به ذکر کړی د پوښتزانو کې به وګوري چې د محمود غنومبانی سمرہ استادان دی یا به یو یا بدوی یا به یو یا بدوی نو کوم مثلا یو وی پسوماغه محمود نو د محمود پرونم به لیکلی مثلا محمود ابن غیلان به لیکلی به تاسو به پته ولګی چې د امام ترمذي د استاد نوم اغه محمود ابن غیلان دی. تیک شو؟ یودا شو او یاد محمود د استاد نوم ب بیا وګوري. بل په تاریخام دا ده. د محمود د استاد نوم ب وګوري چې محمود د چا نه روایت کړي. نو مثلا لیکلی وي امام ترمذي قال الترمذي حتى سنا محمود عن عن ابن المبارک وصلنده بیلیکلی محمود دا عبد ابن, ابن مبارک دا روایت کې اس عبد ابن مبارک دا معلومه ده په سند کې نوم راغلی دی نلارشد عبد الله ابن مبارک احوال او تا دا عبد الله ابن مبارک داغه په شاګرد اوسد ابو الحجاج مزی اول څه ذکر کید راوینوم بیداغین بعد روا عن داغه استادان ذکر کی تو چې هغه پورا فهرست ذکر کی نو بیداغین بعد وی روا عن هو روایت کوي ددنه ینه د شاګردان څوک دی نو مثلا د عبد ابن مبارک احوالو او تبلاړ شي او د عبد ابن مبارک په شاګردانو کې وو ګوري چې اید محمود پونم باندې کم شاګرد شت کنه مګر ته وو ګوري الته واقعده د محمود پونم باندې یو شاګرد به دوی دوی بدای په واقعده سره د پلار او د نیکو نو بس به چکل تا محمود معلوم که چې دا فلان کې محمود دی بللهبل حاجاج می ځ تزیبل کمال د غې کمال بیاده دی چې د کم راوي د حث په کو کتاب کې په کم کتاب کې دغه روایت ذکر وي نو باقی ده د هر یو راوی سره هغه چې کمم نخې او علامات ديغ هم زییک کړي دي مثلا ته چې محمود وګورې مثلا بل محمود سره به خواکي په بریکريټ کې لیکلي تا ايشوا تا به لیکلي سين به لیکلي دال به لیکلي خا اوس چې تاي اوس ري لیکلي د مطلب دا دي چې محمود دا هغه راوي دي چې د امام ترمیزی د دره روایت راوړې دي او ترمیزی کې چې سيني لیکلې وي نو سر څه ده چې امام نسائی د روایت ذکر کړې دي یعنی تاسو تا د دینم با قاعده پته لګي چیرې دا اوس چیر کوم مثلا خای وسره لیکلي ښا نو مطلب دا دی چې دا آغا راوی دی اوس کوم مثلا د بخاری سند کې راوی ګوري نو اوس د بخاری سند کې ګوري راوی ته پیدا کو نو پتازیبول کمال کې بیا کمال دا دی چې باقاعده د هر راوی سره په بریکټ کې اغاده علاماتوم ذکر کړي مثلا د بخاری سنت کې اوراوی ګور نو باقاعده لیکلی به اوس مثلا د صدا فی او یو نم دو دودري راویان دي محمود دے درې راویان راغلي دویسته پې کې په شک کې شو جره دینه مراد کوم محمود دے نو باقاعده ابو الحجاج می زیب بریکټ کې علاماتم لیکلی یو سره به لیکلی خ م بل سره به لیکلی ت دال اکوا بل سره به بل سر علامات لیکلی ندخا میم نہ مراد سده خانه مراد بخاری دی میم نہ مراد مسلم دی استاد بخاری مسلمی اوراوی گورن وباقی دا نخی تا ذکر کړی دا چی دا بخاری او دا مسلم دا راوی دی اوس کته مثلا د ترمیزی او دا ابو داؤد کوم راوی ګوري په پای کې بیل لیکلی تا او دال کته کده دا نسائی ګوري ماغی بے علامات دی قلقل بدا سی چھو راوی سر بے عین لکلے لیکلی بے لکلے دا عین دا جمیعا دا علامت دے سمطلب یعنی دا آغا راوی دے چھو د روایات دا حدیث پا ټولو کتابونو کی پشپا گوانو کتابونو کې راغلی دی بخاری کم راغلی دی مسلم کم راغلی دی ترمیزی کی ابو داود نسائی ابن ماجہ ی لري دا راوی دې چې د دوه روایت ټول کتابونو کراغ لیدي دا بهرل دا وروستو خبري بیا حکم روایت عدم القبول د مبهم راوی د روایت حکم څه دی عدم القبول دا بم نقبلیږي حته يسرح الراوي عنه باسمه تر دې چې راوی د دنون تصریح کوي دا غا شاګرد یا مثلا په دغه حدیث سند کې بل راوی دې اغه د اغه د نوم تسریحو کی اوس مثلا د امام ترمیزی استاد نه دی لیکن اغه په خپل سنن کیو روایت راوړی دی اوس هغه تطهلې کی چیرې زمما په سند کې د افلان کې راوی دی د د بارک خلق په اشتباكه غرزی کې دا کم راوی دی نو اغه په خپل دغه تسریحو کی یا يعرف اسمه بوروده من طریق اخر مصرحا فيه باسمه یا د نوم معلوم شي ب ورودی من طرریخې آخر په بل <سؤال> سنت کې دغه نوم را راړلی شو د ورو نه راغلی دی من طرخېاخه په بل سنت کې داسې سنت چې موصر راحنفی به اسمي د ورودی من طریق موصر رانفی به اسمي چې دغ د نوم ت صیح پای کې ړ شو دا دا مبهم راوی دا, دا روایت دا رد وجه صدا وسبب رد روایتی جهالت تو زکا دا د هم حین مجهول دے ذاتی مجهول دے نو چه ذاتی مجهول دے نو حال خو په طریق اولا سر مجهول شا حال یعنی داغا عدالتا داغا زبت ٹک شوا لئن من ابه مسمو ہو زکا هر اغراوی چې داغا نم مبهم دے لوجهله عينه لداغ ذات هغه مجهول دي تک پته نه لګي چې دارا وي څوک دي لو چې داغه غ عين مجهول دي نو مجهول دي لوجهله عدالته من باب اولى څنګه موږ په درس کې وایو په طریق اولا سرا لو داغه عدالته يني داغه حال هغه په طریق اولا سرا مجهول دي تخوا ولا تقبل روايته نو داغه روایت هغه مقبول نه دي وز دا ذکر کئ که مثلا په سند کې یو مبهم راوی راغلی وي او ورسره داغه تعدیل هم ذکر وي مثلا دا چې ذکر کړي وي چې اخبرني شيخ يا اخبرني فلان ثقه يا اخبرني فلان عادل په دې الفاظ سره ذکر یا يا اخبرني شيخ وهو ثقه ما ته پلان کی شي خبر راکړه دي واغه شيخه دي نو کپدي الفاظ زبانی په یو روایت کې یو مبهم راوي راشي اته د روایت په یا قبلي کې وکنه لو اب هم به لفظ تعديله کچرتا یو مبهم راوي په تعدیل لفظ سراغ راغی یعنی او دارنگ داغو تعدیل شوئے دے فہل تقبل روایتو آیا داغه روایت با قبلی کی و ذالک مثل و ذالک مثل ان یقول راوی هو او دا لکا داسی شیو راوی عنو یو شاگر داغ داسی ہوئی چې اخبرن سقا تو مات یو سقا راوی خبر را کنو اس گورا سقا تعدیل داغو شوئے دے و جواب دا ده چه لا تقبل روایتو ایضاً عالصح دسی ای قول مطابق داغر روایت بهم نقبلی گی ټیک دا لأنه قد يكونو ثقتاً عندهو زگا کی تک شتا دا دادنا جه کمراوی روایت که شاگر د دا, دا, دا پنیز بانی بدا راوی سی قوی دا استاس بسی قوی لیکن غیر ثقتن عند غیره لیکن دا بغیر څه کوي د بل په نسبانه د د په نسبانه څه کوي د بل په نسبانه غیر د دې وجنه تر سوچي نوم نه دی ذکر نو د آیات ساته هیڅ फायदा نه کوي د مبهم د حدیث لپاره خاص نوم شتا ااو خاص نوم یې چا مبهم دی والحدیث المبهم تعریف دلتم دا کړي دی هو الحدیث الذی مخی هو د مبهم تعریف کړي او د مبهم راوی هو مل لم يصرح باسمه في الحديث لم دغو شو هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه حديث مبهم ستاوي داغ حديث ستاوي چې پای کی دا سه راوی وی چې دا بده نو تسریح اغن وې کړي شوه د بایکونی چې کوم دانظم ده توصل حدیث بارک ان شاء الله تعالی دا بمن گوایو په ځکه مختصر شعار دي دی. او ډېر خلې شعار دي نو هغه دا قدمنګ با قاعده تورباني یاد کو مختصره اشعار دی او د پکې دا ټول تاریخونه دا ذکر کړی دی نو ډیر مزیدار ان شاء الله تعالی دا میاد ساتي د منظومه البیقونی د بیقونی چې کوم دا منظوم اشعار دی د غبرکی بلکې ان شاء الله زہیم کی ترسو پوریم واسکی د بدی کی جکما الفیہ دا الفیہ دا عراقی بارې الفیہ دا سیوطی د اصول حدیث بارې کی اغذر اشعار دی مستلح الحدیث بارې کی ان شاء الله تعالی دا غینا به منګا ذکر کو چا هم تاسو با قاعده تور باندې هواي اشہر المصنفات فی اسباب الجہاله مشہور تصنیفات ته د باسباب د جہالت کی انم مختلف او اسباب او باندې اسباب تاسو ویلي د پدی کی یا باسان او الفاظو کی د مجهول اراویان او مبارک چې کوم مشهور تصانیف دینغه کم یو دی نو په یو سبب بانی چې پای کی کثرت سره د راوی صفات ذکر وی او لکه کله داسی کڼ صفات ذکر وی او مرادته نه یو راوی وی اوه ته لس صفات وی ذکر وی مختلف کو نیتونه لکه محمد ابن بشره قلبی تاسو ویله نو بدی بانی خطیب ځان ل خطیب بغدادي بلا عالم ده خطیب بغدادي بدی ک ځان ل تصنیف کړی دی اوغه ده موزهح اوهام الجمع والتفريق یعنی وځاحت کون کې د او هممو د جمع و د تفریق د جمع او تفریق نهرات ده دی جمع نامراتسه دی چې یو راوي هغه په ګړو صفااتو باندې راغلی وي لیکن دغه نهرات به یو را وي تیک او کل کله به د د یو راوي کله صفاات راغلی وي نو د هغی نه به مرادم ځان ل ځان له راوییان ووي نو پایې به تفریق کې یعنی دانه چې ته په هر ځ ک وي دا ګرن سفاات راغلی دی نه ماد یو را وويدي نه نه کله به پای کې تفریق هم کې یعنی د هغې له به ځانله ځانله راان مادوي کله به مراد وی دوه راان مادوي ل ځان او کله بهجمعهوي جمع وی مطلب به نه ته ځان ل ځان له و ګړي هغه به یو راوی وي نو پای کې ختیب باقا د موی لیکلی دی وضعت کوونکې چې یو سړی پهجمعمه او تفریض کې دیی راوی بهبار کې په وهم کې مبتلا کېږي نو برهشهته وظات وکم نو په دی کې دغه کتاب دی دارنې کلیو روای چې کم راوییان دي کلی روای چې راویان دي نو دا راي هغې د ووج نو مجهول کېږي نو خپل امام مسلم امام بخاري د غنو د اسور بیاونو نا اغي روایت اغستی دي چې دا, دا غیر صرف یو یو شاگردان دي نو پدې کې د امام مسلم مستقل کتاب دې هغه د وحدان کو نوم یادارې کم کتابونه چې د وحدان کو نوم باندې لیکلې شي دي د وحدان معنا صدا مل لمیر و عنه الا واحدن دا غ صرف یو شذر دوی روایت نه کوي دا غ راوی نه مغر یو کس لو قله روایت الراوی سنف فیها کتب سمیت کتب الوحدان لو وحدان بنو معنی چې کوم کتابونه غلی کلی شویری ا الکتب المستملت علی لم یرو عنه الا واحد ومن هذه الكتب الوحدان للامام مسلم دغه امام مسلم دغه امام مسلم صرف ځان له صحیح نه صحیح د مسلم بلکه داغه نورم ګڼ کتابونه دی ایک شو یو داغینه وحدان دی او کلا مبهم راویان باندې همه محدثین او کلام کړه کړه دی کتابونه لیکلې دي د مبهمات غونبانی کم کتابونه چي ده د مبهمات غونبانی لیکلې شوې دي نو پي کې هم داغه د دا مبهم راویانو دا غي ذکر دي و سن په فيه کتب المبهمات مثلا په یو سند کې راوي راغله دي مبهم نو او بلکی داغه تشریح شويدا نو پدی کتابونو کې تا ته مبهم راويان خودلی دلي دي چیرې پدی سنت کې دا راوي مبهم راغلي دي او بلکی دا د تشریح شويدا و سنن ففي کتب المبهمات او پدی کې کمشد مبهمات په نوم باندې کتابو را لیکل شوې دي نو هغه دي لکه مثلا پدی کوم خطيب بغدادي خطيب بغدادي عجيبه انسان دی دیفن تی سم کار ویلی بی او سمم لائیو تی تولی لی دا خودنم دا سی کئی لکا الاسماع المبهما فی الانبائی ایک شو یعنی هغه انبا مرادتنا احادیث تی انبا جمع دا نبا خبرتا وی یعنی په محکمو اخبارو کې چکم مبهم نمون را غلی دی یعنی مطلب دا دے بس ای چکم دی چې په صحی عادادو کې چې کم موبهم نوونه راغلی دي د خطی بغداریې کتاب دی او بل د ولیتی نه عراقی دی هغېته مستفااد م مم ممات المېول ثادټیک بل چې کم سبب دی نو غه دی بدهته یا دا به ځان لپ یو پرکارډن کې